Corrin caí na lama pronto me levantei e sacudín o meu capote conforme estaba que querer. Si, Xixen facer un cigarro por non perder o costume e reparei que non tiña tabaco para Sendo que ten a má Para que sobes tan alto Atrevido pensamento Para que sobes tan alto Se te esqueba y se atriba. A saudara un chef. Un chef que ven de, de ser premiado. Xa sabes ti que non somos talismán. A sí, dixemos a él. a moitas persoas te dixamos dicho que te moiñeerdito que os que entrevistamoslle os nosos amigos cando saen en antena despois son xa, xa, premiados. E por o certo, vamos a saudalo e eh, felicitado tamén. Moi boas domingo benvido Moi boas, gracias, gracias. Eh, sí, sí, debe ser certo eso. Ademais de, de benvido, eh, eh parabéns, felicitacións porque sí, ano, atra, anos atrás, anos atrás xe recibiras me parece a min que que che o gorro blanco, non? Pero agora tocouche unha de ouro, a, a a culler, prato. a colher, a colher de ouro. Ah, a colher de sí, ouro de cebiche, sí, non? Sí, sí. Para, para próximo sí. prato. eso vai ser pa a probar un plato de ceviche feito por min quando veñades vós aí a, a Baixa Limia, faremos un ceviche galego da Baixa Limia. Si sí, señor, si sí, señor. Bueno, parabéns, celebración bueno, extraordinaria e que tens que disfrutar con todos os que todos os amigos, todos os que te te, te, te coñecen. Coido que ademais, moi merecido, non? Porque a, a verdade é que este traballo mm, o teu ten satisfaccións non somente por os propios clientes que te teñen aí, senón bueno, que algúns tamén recoñecen que o teu traballo paga a pena. Sí, bueno, non é só o meu, é o de toda a xente que teño detrás de min, o equipo, que... bueno, bueno. incluído vos, vo, <ríe> no, no, no, dentro, de, dentro, dentro do meu globo, das miñas amistades, da miña xente, dos meus amigos, Eh, da miña familia que me apoia, non? entonces eh, eu englobo aí todo, non? Sí. Eu solo non sería nada, eu solo non. Eu bueno, teño... Bueno. O, empezar, o, crea... que... o creador sí. es ti, polo sí, tanto, hai que... Pero hai moita xente que me apoia, me dá ideas, eh, me dá forza, me dá para poder seguir, eh, eh, non rindirme, non? entonces okay. eso vale moito, eh. mm. non todo o ah. mundo pode... Non, non todos os días un se levanta igual, non? Sí. Eh, un ten un apoio suficiente da xente eh, ten ganas e non está triste, pois é cando un millor pode crear, non? E ese día pois, levantas un inspirado e pum se sí, sí, entende sí. esa luciña vermelha, etrás Falábamos aí un momentiño con o correspondente que temos ali na, na Costa da Morte, que nos falaba de que, de que bueno, pois pues que ali tamén hai algúns eh, bons restaurantes e eh, bons cociñeros, e eh, chef eh, eh, ¿Sí? dicía que últimamente unha das eh, boas eh, se, eh, dos bons alimentos e elementos que os cociñeros empregan moito últimamente, vamos eh, na, na, en Galiza, eh, son os cogumelos digamos, setas os chautís, non? Eh, di momín, si. Digo chou, si sí, sí, é sí. posible que que eso secha non solamente es eh, novidades, sino ta, ao mesmo tempo sí. algo que recurrente pues nesta época tamén, ¿non? Sí. Claro, ver, estamos en época de de, de, de setas, estamos en recolectos de boletos, de, sí, sí, sí. de castañas, de bueno, pues os cociñeiros agora pois pues, como como non, aunque eh pues, tratamos de e eh, usar produtos de temporada de tempada hombre, claro, eh, aunque ahora hoje en día con esto de enlatados envasados aos <risas> bacíos e historias pois pues, podes encontrar en calquera época do ano si sí. eh, casi todos os alimentos pero eh, na temporada e eh, cuando máis gusta aún no un claro eh, eh, eh, por ejemplo, facer un, un, un agosto non un xa martinño no de Número no de no Xulio ou Xuño no, no, no, no, parece, no, parece que non entra, non, non? Non entra eh, non, claro, non, non. entón é o que me refiro que eh. tratamos de usar produtos de temporada, mm. temporada ademais por... cando se utilizan os produtos de, te, eh, de tempada é eh, sí. cando mellor máis se gustan por moi enlatados que estén porque ah, se si a mí sí. me dan enlatado 5, eh, 15, 20 días me dan non sei que cogumelos enlatados Sí. E despois os 20 días nos dan frescos. frescos, digo, sabe moito mm -hmm. mellor. Mm -hmm. Si, sí, hombre, claro. É que é así, non? Domingo. Además. Quero te que preguntar eh, sí. uh, Bueno, esa celebración parece ser que, Según nos teñen enten, dito Porque ademais nos temos tamén o uh, Correo directo de Lico Xantar dixeron que que foi o día 4 E eh, que ademais tiveste sos, a, a sorte de ter Lico pre, Foi presidido o acto polo secretario general de Migración Contado Antonio sí, señor, Rodríguez Miranda ah, Que, eh, que eh, nos conhecemos sí. moi directamente Si, sí. e sí. sí. sí. tamén estuvo Ai, si, sí, o do E tamén estuvo vicepresidente da Xunta Si, sí. eh, eh. si sí. sí, sí. Ou xexa que grande honor e grande honra o feito de de, de, de, de, de de reconhecerte a ti tamén Bueno, sí, home a ver, pa min é un prazer, eh? pa min é un orgullo Hombre. quere decir que eh, non estaren faendo todo malo nin Hombre. nin, nin hai xente que me pon a parir a veces por as minhas maneiras de cociñar, de ser... Eh, bueno, eh, bueno, da miña maneira de ver as cousas, non? Sí. A cociña, a veces, eu veixo dunha maneira, e outras personas ven as diferentes, pero, bueno, eu sempre insisto na miña línea, eu non vou copiar a líneas de outros, eu insisto na miña, e, bueno, a maior parte das veces dá má razón, é, pouco a pouco, pois, vou levando... Como se di, a xente o revo, no? é o meu rego non? Que é onde claro. eu quero que vai. Porque eh? no, no, sí, eh, sí, eu cociño para que a xente lle guste cociñar. Claro, que pasa que eh, en Galicia pois, vamos pouco a pouco, aunque sí. a cociña pois, fai de 25 anos ou 30 para cá eh, evolucionou unha Bastante. barbaridade. Bastante, mellorou. Sí, mellorou, sí. sí mellorou, mellorou a nivel profesional. Ahora en Galicia temos moi voz profesionales. Temos o mellor produto do mundo. Do mundo. Eso xa poden dicir o que queiran. Marisco, carne, mm. eh, wow. verduras, eh, de todo. é como non faltábanos un pouco a profesionalidade dos cociñeiros non? Mm. Eh, ahora mesmo, pois, desde fai anos para cá, temos a mellor escuela de España de hostelería, sí. de, a, o Centro Superior de Hostelería de Santiago. Sí, sí. E unhos que viñamos, pois, emigraos dun lado e do outro, por fomos... Eh, mellorando a cousa e a xente nova pois foi xa se foi preparando máis foi a centro de hostelería e tal e, e anduvo por medio mundo e agora mesmo pois, eh, temos moi bós profesionales en Galicia non é sí. como cando fai anos a xente marchaba de aquí para fora sí, porque sí. aquí non as salidas eran poucas ou tampouco eh, se veía a, a hostelería, a como como como unha maneira de poder vivir dela, non? Como profesión, sí. vale? De feito, bueno, eh, xa se ve que hasta fai 25, 30, 35 anos a máis parte da xente que traballaba na cociña era, eran mulleres, non? Era unha cociña, sí, sí. era, era tal. E eh, agora, pois, pues, eh, pois pues, eu penso que vai fiti fiti, non? Mm, homens e mulleres, non? Vai, sí, sí, vai, vai, vai de todo. Ai de todo, hai mulleres moi boas, moi boas, chico, e como chefes, o sea como chefas. Sí. E eh, pareceme que que esto vai no bou camiño, eh? claro, non vamos parar aquí, non vamos parar aquí. Non lle, a nosa cociña non, ahora agora mesmo como profesional nin lle merece nada catalana, vasca, a Madrid, a Madrid. Aí estádes, aí estádes, aí sí, sí, sí. estamos. Eh? Eh, está, está eh, visto col... que hai moita xente moi boa e interesante e eh, eh En Cataluña hay muy buenos cocineros galegos, hay sí, muy buenos sí, sí, restaurantes, sí, sí, ¿no? Eh, eh, eh, eh. Cogeades vos precisamente, ahí está, en ese Salón Internacional, donde vos estáis eh, dando a callo e eh, sí, sí, eh, sí. informando, que te, bueno, dan, dan, dando a conocer esas novedades extraordinarias. Por cierto, ese menú que tu presentaste también fue premiado, ¿no?, Eso parece, eh, eso parece, eso parece, eso parece, sí, un, señor. Un menú que, además, es decir, que, que de grandes cociñeros e de grande copete, pues, teria que ser un, ter un precio fora de serie, pues non, 29 euros. Joder, joder, ver, joder, menú? joder. A ver, Xulio, eh, Armando, eh, a ver, temos detrás un concello, ¿no?, que nos folla, sí. temos... Eh, pois eh, un concello que nos vai que nos vai sufragar a, a, a mitad dos gastos e como vamos representando pois son Arnoia a un, a Arnoia pois eh, eso vai revertido no precio menor senón noniste menor menor de... 50 euros non hai. É, é, eu queria dicir, que en no. cualquera restaurante, por muy, por, por, por, aunque non teña este Jeremy sí. eh, con, con ese menú que, que te presentas, de, seguro que o prezo sí. teria que superar os 50 euros. Pero, sí, que, pero a eh, que, a verdade, é que o cariño, yo mismo que lle pos, eh, é extraordinario. Ademais... Bueno, eh, pues, mire, eu vou dicir, este menú eh, eu tiña, eh, de repente... Eh, puixese comigo xerente de Espourense eh, Rogelio, Rogelio Martínez e dixo eh, necesito alguén que me levo que levo o Concello de Arnoia porque bueno, a xente que tiñan, pues volveus atrás culleu lle medo non? Sí, atreveu, claro, non? Sí. a levar o en menos de 20 minutos teño menos esgallado uh -huh. en menos de 20 minutos dixen, bueno, pues este é o que vou fazer mezclen produtos de Arnoia con uh -huh. cabaixa limia e eh? eh, dot... pa diante empecen a facer isos patos parecen longe ben, e eh, venga pa diante, pa diante. Eh, de feito moita xente dicíame, este menú que fixeches tú é moi atrevido, demasiado atrevido igual va a levar un batacazo dixen, bueno, pois eu pa facer chuletóns si sí. eh, como fai moitos anos que me que non quere dicir desprestixar un, un chuletón, todos, ten un momento, eh? todos temos que vivir, todos temos claro. un momento, de tamén como chuletóns, eh? de vez en cuando. <risas> en, pero bueno, non quere dicir que eu me guste ir a un restaurante servir chuletóns, non eh, menú, quer decir que a cociña galega ten que avanzar, non se pode sí. quedar atrás. No? No. E eh, bueno, isto eh, pues, foi máis ou menos unha idea de que se poden facer cursos diferentes en, en xantar sí, sí, sí, sí. porque claro, estamos bastante limitados en espacio en, en maquinaria mm. en, en personal que tampoco se encontra eh, a, a moito personal mm, disposto a traballar 4 ou 5 días 5 días, 6 días arreo as sí. horas que faga falta no. mm, xarequi As 11 da meña ou ardeza e media a marchar as 3 da madrugada, como para o momento dos días. Pero bueno, é o que hai. Non... Eh, sí, sí, sí, pero no temos no... que fazer algo por isto. Eu é, supoño que non... Uh, sí, son pouco días, son cinco días, son seis días eh, de traballo, pero bueno, que levo o sí. pues... seu traballo. Que levo o seu traballo é que merece pena. Pero eu sempre dixen que cando vou a un evento dices ou distes Eh, claro, fai lo diferente Pa fai lo o mesmo pois mismo pues, non, non merece non me a pena presentarse Si, sí, exacto E eh, eh... eh, o outro día tamén foi a Santiago facer Fai a presentación de, do, Da gastronomía Dos camiños ah, no? sí. De Santiago E eh, bueno, algún dos platos que está aquí Le ven o alí eh, Le ven cinco platos E uh -huh. que tamén presenten alí no, no, cent no centro superior de hostelería eh, Fui un éxito pl Esos platos De feito, moita xente da que veo aquí ou nos están, foi a través de, de, de estar en elí en Santiago e degustar os platos que, que fixen eu ali dos camiños. Do camiño. No, no? sí. sí, señor. Eh, bueno, Para mí é un orgullo fazer Ademais, eu penso que eu é aquí disfruto, aunque hai momentos moi duros. é moi sí, sí. Porque, bueno, eu levo 10 días dormindo 3 horas, 3 horas e media. Claro. Eh, porque teño, eh, hasta, o, hasta o miércoles, que empezamos aquí, sí. uh -huh. tiña que atender na miña empresa o traballo, a miña xornada laboral de oito horas e media ou nove, uh -huh. e despois dedicarme a, a preparar para aquí. entonces levantábame a sei da madrugada, cando iba para a cama, e non eran as tres menos cuarto da madrugada cando echean a casa, e a seis da madrugada estaba outra vez de pé. Sí, sí, sí. Pois... Non hai máis que o que quero dicir é que se nos gusta o que facemos pois con el forzo sempre, el forzo é sacrificio claro, sempre chegas sí, sí, consiguindo yo... eh, algo do que, do que te mereces ¿no? pois eu queria dicir que eu, cando foi o martes da semana pasada levei unha grandísima ilusión levei unha grande ilusión e acordábame de, de ti domingo por culpa de que eh, un rapaz veciño meu eu non sabía uh -huh. que estudiaba hostelería, cociña e todo eso. Non sabía o que estudiaba, pero o padre dixolle, "Carmando é cociñeiro tamén digo, non eu non son cociñeiro, eu cociño pa min. <ríe> digo, dice, tú, home, pois pues, os callos seíanche moi ben cando tiña o negocio." Está bueno, está. pero eh, entón pois pues, dixe o chaval, claro, viu que preguntarme a min certas cousas pois pues, non se atrevía. E eh, o padre que vive uh -huh. precisamente onde vivo eu, dixo-me, oi, en Galicia hai de... a Escola do Estrellería, digo, digo e a mellor de España. Uh -huh. Dice, e uh -huh. entonces miramos, mirou na internet e dixo eh, eh, eh, mo filho, gracias por dicirmo, pero ten moi boa calidade, e é eso, dice, e, pre, e pre Santiago se marchou. Dice, porque hai uh -huh. que Recorrer sitios porque dición é como base para Santiago e tal. Digo, porque hai que ver eh, cociñas de moitos tipos e sí, despois escolles a que máis che guste. Xusto? Eh, no, ademais, non, experiencia. Non, experiencia Eu, exactamente. Cando empecé na empresa onde estou, que leva 20 casi 27 anos, eh, o primeiro que me fixe unha entrevista, non un, daquela, pois uh -huh. eh viu que en 6 anos ou 7 levaba recorrido pois como 22 empresas diferentes. Si, sí, si. Sí. Tres meses en un lado, el mes en otro. Sí. Y dice Edimil, me parece que es usted un culo de malo asiento. Dice, no, señor. <risa> entonces, ¿por qué se cambia tan rápido de empresa? Digo, pues, ¿sabe por qué? Porque yo cuando llego a un punto y no aprendo más, o veo que no avanzo más en mi formación, me, me, me cambio a otro sitio claro. mejor, diferente. Y entonces, claro, porque, claro, yo en, en Barcelona pues, recorrí con Nautic... Eh, ah, sí. eh, eh, Sí, de estuve no Almirán Aixada na Barceloneta Estuve na Dorada eh, vale, eh, non me, diga, no me digas que estuvesse Traballando no, no, no, no Náutico Claro, hombre oh, Pois pues ¿no? aí aí estuve cociñando Unha grande amiga mía tamén E estuve eh, eh, encomendo pues, A semana pasada Pois pues, aí sí. estuve, estuve nove meses Aí foi onde máis tempo boté Nove meses <ríe> e despois nos outro lado por botaba 4 ou 5 meses estuve no Gran Siches eh, ah. no Hotel Gran Sitxes tamén sí. I, bueno, e despois quando vin que non avanzaba máis xa me cambián con as illas, das illas as Baleares, as Canarias eh, sí, puritan, sí. hasta que vin de rebote pa Galicia e aquí estou, aquí estou dicen, de aquí non me move nin un carro de combate de aquí non me move <ríe> bueno, no, tú, sí, tú sí, xa tiñas eu tiña ganas, eu tiña intención precisamente, e feito de que hombre, que levaba desde os 16 anos dando tumbos por medio mundo. Sí. E eh, despois, aparte de Xuche en e tivo unha sorte que no 93, en o 95, entre nesta en empresa no 96 comecei a dar clases. Okay. Entonces, compaginaba docencia co traballo eu estaba encantado. Non sí, sí, sí. sei vou. Claro, estou claro. na miña terra eh... e dando... estou ao lado da, da... Da, da, do, da, dos montes dos campos de Galicia do mar de Galicia sí, eh, de todos os galegos e, e que estou feliz, gusta Muy má ben. caza, gusta má pesca ben, vou a donde vou vivir mellor que en Galicia no? e ademais a, disfrutando do teu eh, exacto, exacto. que é a creatividade gastronómica que en realidade pois pues, eu creo que Bueno, queda cativa cada vez que vemos algunhas da, da, das sí, túas sí. presentacións. agradecemos sí. moitísimo a túa claro, disponibilidad a de cada vez que, que te chamamos estás pre, pre, presto para poder falar. Eh, y, agradecer-che... E a nosa... aos demais. En... E de a aprender con un chisquiño, non? De verdade, Domingo, que desexamos que sigas tendo moitísimos, moitísimos éxitos máis. Eh, bueno, pois... Pues, mágo estar tan longe para, para é, non facelo sí, personalmente, pero que cando poidamos, seguro que estaremos aí para felicitarte mira, e ao mesmo tempo para desecharte os mellores éxitos Para a próxima o para, próxima, para todo ouro Posiblemente eh? Pois pues, bueno, pues, moi ben Pois pues, eh, pues, moitas gracias E... Y... Eh, eu estou sempre a disposición Sempre a disposición eh? eh? Sólo é dar unha chamada E eu é que estou Porque faga falta Qualquer cousa Qualquer cousa que sea De Galicia, donde sea Eu estou aquí para votar unha máu vale. Non que poida Eu estou disposta a colaborar en todo E sobre todo, se a gastronomía de Galicia Inda máis, para chegar o fin do mundo, a lúa, se fai, fai. Moito ben. Si, que xa fuchi, bueno, xa fuchi, xa fuchi, xa fuchi con ela a moitísimos sitios, si, sí, si, sí. sí, en, de, en de, América, de, están encantados. Si, sí, de... estuve en Sudamérica, estuve, si, sí, sí, en varios sí. sitios, estuve en Portugal, eh, nos Osatores, bueno, en bien. Madeira, por media sí. España tamén, entonces, gracias a Dios, eh, xa fún, xa fún da... Pero bueno, penso que ainda tiña que ir máis, máis. O que sei que ahora... Estoy me haciendo bello, ya. Bueno, pero pero seguiendo con premios, ¿eh? Bueno, Domingo, de Apertas sí. Grandiosos. E igualmente, un abrazo muy fuerte por dos y sí. para toda la audiencia. Gracias. Eh, hasta la próxima. Hasta la próxima, venga, un Domingo. Apertas. Un premiado chef interesantísimo. Paga tributos que a condenan Historia pensa que abriga E justifica cada ferida A tribo que nos rodea Paga tributos que a condenan. Historia pensa que abriga E justifica cada ferida Olores de uvas francas Con rosas en galanas Pasos na romarías Toros na salida Baixamos a música sí. Para despedirnos eh, Decirle a todos os nosos ointes Que o sábado que vemos Podemos estar aquí a mesma hora, non? Si, sí, claro De seis a oito Dos bueno, no eran Queridos ointes Moitas gracias por estardes aí Todas as comunicacións que que ir a desfacernos Aquí o Sempreengalicia ArrobaGmail.com Ou no noso blog eh? Eh, Sempreengalicia Blogspot.com Ese non? Pois cualquier outra cousa no Facebook Eso, eh, No Facebook tamén, tamén Poden coñer cousas Ven, queridos oyentes y seguidores, hasta venir a semana, que pasen, que teñen una feliz semana. Pues, amigas y amigos, como digo siempre, pues, que anoite se llevo a su descanso y arrúa a vosa libertad de co sábado creen.